Mazmur 40 dari ayat 1 sampai 17 Untuk pemimpin musik Mazmur Daud Aku menantikan Tuhan dengan sabar lalu dia berpaling kepadaku dan mendengar rayuanku Dia mengeluarkanku daripada lubang yang dahsyat daripada tanah liat berpaya dan meletakkan aku berpijak di atas batu pejal serta menetapkan langkahku dia telah meletakkan nyanyian baru di bibirku. Puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Ramai yang akan melihat dan berasa takut lalu percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang menjadikan Tuhan kepercayaannya dan tidak gentar terhadap orang angku serta pendusta. Sungguh banyak ya Allah ya Tuhanku. Perbuatan menakjubkan yang telah kau lakukan dan ingatanmu kepada kami tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalau aku cuba mengesiharkannya banyaknya tidak terkira. Korban dan persembahan tidak kau ingini, tetapi engkau telah membukakan telingaku. Persembahan dan korban bakaran pengapus dosa tidak kau ridai. Kemudian aku berkata, lihatlah aku telah datang. Dalam naskah kitab ada tersurat tentangku. Aku sukacita cita menjalankan kehendakmu, ya Allah Tuhanku, dan hukummu tertera di hatiku. Aku telah mengistiharkan berita baik tentang kebenaran di perhimpunan besar. Sesungguhnya aku tidak mengekang mulutku, ya Tuhan, engkau sendiri mengetahui. Aku tidak menyembunyikan kebaikanmu dalam hatiku. Aku telah mengistiharkan kesetiaan-Mu dan penyelamatan-Mu. Aku tidak merahsiakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu daripada perhimpunan besar. Janganlah berhenti memberikan belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Peliharakanlah aku sentiasa dengan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Kerana terlalu banyak kejahatan mengelilingiku, dosaku telah dapat memburukku. Tidak terdaya aku mengangkat mata Bilangannya melebihi rambut di kepalaku Maka hatiku tidak bermaya menghadapinya Ya Tuhan, berkenanlah untuk menyelamatkanku Ya Tuhan, segeralah tolong aku Biar mereka dimalukan dan dikelirukan Mereka yang ingin meragut nyawaku Biar mereka berundur dan menanggung aib Mereka yang hendak memusnahkan aku biar mereka berundur kerana malu mereka yang mengejekku ha ha ha biar semua yang mencarimu bergembira dan bersukacita kerana mu dan biar mereka yang cinta akan penyelamatanmu berkata sentiasa tuhan maha tinggi aku miskin dan sesak tetapi tuhan ingat kepadaku engkau lah penolong dan penyelamatku janganlah berlingah-lingah Ya Allah, Tuhanku. Waalaikumsalam.